А скільки часу ми можемо використовувати лімузин? Скільки хочеш, хоч до ночі. Тоді давай махнемо до мого брата. Олександр відімкнув двері квартири і завмер. Перед ним була його сестра Даша у весільному вбранні зі своїм нареченим. Сашко був у цей час удома сам, він щойно заскочив у квартиру на обідню перерву і ніяк не очікував побачити тут Дашу. Приховуючи незручність, він відкашлявся і сказав «Драстуйте!» «Привіт, Сашо!» – відказала Даринка. «Може, запросиш нас? А то незручно якось перед сусідами». «Ах так, проходьте!» Сашко відчинив двері, і Даша з Сергієм увійшли. «Сідайте, а я ось... я прийшов пообідати». «Ми ненадовго», – зупинила його дівчина. «Я бачу у вас весілля», – мовив Сашко, сидячи навпроти Даші і нервово перебираючи пальцями. «Правильно бачиш», – сказала Даша. «Вітаю», – пробубанів Сашко собі підніс, не підіймаючи голови. «Кінь Сашулю дутися». Все добре, сказала Даринка. Я на тебе не ображаюся. От тільки одного не можу зрозуміти, чому ти мені не дзвонив. Ну, Припустімо, боявся ти заразитися від мене при зустрічі, але ж через телефон снід не передається. Сашко підняв голову і вперше подивився Даші в очі. Погляд його був винуватим, трохи переляканим і сумним. «Пробач мені, Дашо», – почав він. «Але ти мене мусиш правильно зрозуміти». «Розкажи, можливо, зрозумію». «Я ж живу не сам. У мене є дружина, діти». «Це я чудово пам'ятаю. Я не забула, що коли вашій родині було важко, я займалася твоїми дітьми, давала їм свою любов, віддавала весь свій вільний час». І досі не шкодую про це. Утім, це вже неважливо. Говори, я слухаю. Дружина, розумієш, Дашо, дуже... Ну, вона, як кожна нормальна мати, боїться, щоб з її дітьми нічого не сталося. Ти повинна її зрозуміти як жінка, як майбутня мати. Не засуджуй її. Загалом... Я так розумію, що своїх племінників я сьогодні не зможу побачити. Сашко знову опустив очі, насурмив брови і тихо промовив: "Так. Ясно". Даша підвелася, збираючись іти, але раптом зупинилася і запитала: "То все-таки чому ти не дзвонив мені?" Вона дружина проти сказав Сашко, і стиснув свої пальці так, що їхні суглоби хруснули. «Нам пора. Привіт дружині і дітям!» сказала Даринка і швидко залишила приміщення. Сашко сидів у тій самій зігнутій позі на стільці та слухав, як по під'їзду лунко стукали підбори сестрених туфелюк. Потім звуки ставали все глухішими, і за мить він почув шум автівки, яка від'їжджала від, від під'їзду. Сашко підскочив з місця, вибіг на балкон і побачив білий лімузин. «Дурню!» – зціпивши зуби, сказав він собі і грюкнув кулаком по поручнях балкона. «Дурені підкаблучник! Слимак!» «Не шкодуєш, що поїхала до брата?» – спитав Сергій Даринку, обіймаючи її за плечі. «Ні, ані крапельки. Я сьогодні чинитиму так, щоб потім не шкодувати». «І що ти ще придумала?» «Відвідати своїх батьків», – упевнено сказала Даша. Одій кілька разів натиснув на клаксон автомобіля, і хвіртка відчинилася. Мати вийшла з двору та ойкнула, побачивши доньку, що виходила з довгого автомобіля в білосніжній сукні й легкій фаті. «Дашенько!» – кинулася їй назустріч мати, обійняла її та розплакалася. «Мамо, познайомся!» Це мій чоловік Сергій, сказала Даренка. Господи, та в мене такі руки, збентежилася матір і стала терти маслакуватими порепаними долонями по фартуху. Та що ми тут стоїмо? Ходімо до хати, а то люди побачать, що стоїте біля воріт, скажуть, дочка приїхала ізятиме, із а ми не пустили. А тато, де він? запитала Даша. «Тут я!» – прогремів басовитий голос батька, від якого Даринка здригнулася, як тоді, коли батько виганяв її з дому. «Здрастуй, тату!» – мовила Даша, і подивилися просто йому в очі. Батько не витримав її пильного, запитливого погляду і відвернув голову в бік Сергія. «Сергій!» – відрекомендувався той. «Чоловік Даші». «Чоловік, значить?» – перепитав батько. «Це добре». «Це непогано, якщо Даша знайшла собі чоловіка». «Тепер можна заткнути пельку деяким, що...» «Ми сьогодні одружилися», – мовила Даринка, перебивши батька. Їй дуже не хотілося в такий день вислуховувати всі сільські плітки. «Ну, зайди». Забери свій посах, сказав батько. Мати казала, там дещо твоє залишилося. Так-так, підтримала мати, мало не забула. Голова погана зовсім стала. Там залишилися твої ковдри, постільна білизна, чайник. Спасибі, сказала Даринка з гіркою посмішкою на обличчі. Нам нічого не треба. «Може, може, картоплі візьмете? Або цибульки зеленої?» – спитала мати. «В саду теж дещо вже достигло». «Дякую, мамо», – зітхнула Даринка. «У нас усе є. Нам час». «Справді, нам треба повертатися додому», – підтримав Дашу Сергій, помітивши, яка та засмучена. «Так що, даруйте нам і до побачення». Приїжджайте до нас у гості. Будемо дуже раді. До побачення. схлипнула мати і витерла кінчиком фартуха сльозинку. Дашо, сідай у машину. Сергій узяв Дашу під руку. Незабаром, на дивний довгий автомобіль, що незграбно петляв вузькими вуличками села, вискочили подивитися цікаві мешканці. Сергій. Міцно притиснув до себе Дашу і запитав «Усе добре?» «Ти не хвилюйся», – глухо відповіла Даша «Я в порядку». Вона озирнулася. Біля хвіртки батьківського дому Нікого не було «Зараз ми поїдемо в одне чудове місце» «Куди?» «Нехай це буде моїм маленьким сюрпризом», – відповів Сергій і цьомкнув Дашу у кінчик носа. Уже сутеніло, коли Сергій з Дашою вийшли з автомобіля у листяному лісі. Тут серед струмких беріз загубилося маленьке озеро. Сергій став позаду Даші і обхопив її руками. «Подивися, Дариночко». «Яка краса!» – сказав він. «Бачиш, яка рівна і тиха гладінь цього озерця! Воно схоже на невеличке кругле дзеркало. Можна цілий день блукати лісом і не здогадатися, що зовсім поруч, серед білокорих красунь, причаїлося маленьке озеро Кохання». «Озеро Кохання? Воно так називається?» Так і називається. Чому? Кажуть, що тут живе цариця води. А чому саме тут? А де ж її ще сховатися від гуркітливих потягів, машин, задимлених заводів, галасливих міст? Вона любить усамітненні спокій.